«Я навмисне, — відповів абат, коли Крейслер нарешті замовк, — я навмисне не перебивав вашої дивної жартівливої мови, Крейслере, бо вона саме й доводить те, що я казав. Я добре відчув шпильку, що мала мене вколоти, але не вколола. Щастя моє!» що я не вірю в ту химеричну любов, яка безтілесно ширяє у повітрі і не має нічого спільного з потребами людської природи. Як таке могло статися, що ви з вашою душевною напруженістю? Та годі про це. Пора нам пильніше приглянутись до грізної небезпеки, що нависла над вами. «Чи ви під час свого перебування в Зігардсгофі чули про нещасливу долю художника Леонгарда Етлінгера?» Крейслер затремтів з жаху, коли Аббат назвав це ім'я. На його обличчі не лишилося і сліду гіркої іронії, яка щойно не була, опанувала його, і він глухим голосом спитав. «Гетлінгера? Яке мені діло до нього? В мене з ним нема нічого спільного. Я ніколи не був з ним знайомий. То була тільки гра розпаленої уяви, коли мені одного разу причулося, що він промовляє до мене з озера. Заспокойся», – сказав Аббат ніжно й лагідно, і взяв його за руку. «Заспокойся, сину мій Йоганнесе, ти справді не маєш нічого спільного з тим бідолахою, якого надмірна, хибно спрямована пристрасть довела до загибелі, але хай його страшна доля стане для тебе пересторогою. Сину мій Йоганнесе, ти стоїш на ще небезпечнішому шляху, ніж він». Тому тікай, тікай, Гедвіга, Князівну міцного плутала лиха мара, І ті пута, мабуть, годі порвати, Аж поки її не розітне вільний дух. А ти, Йоганнес,